O kulle bidratin dhalale O kulle dhalaletin final Të ndërruar besimtar Profetis sallallahu a.s. Ka thën Në hadithin e sartë Allahu subhanu e ta'ala Nuk shikon Fizionomi të uajat Por shikon zemrët uajat Edhe punët uajat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 Dhe si rezultati i gjymtyrë të tij do mbushën me vepra të këqija. Dhe do shkatërrohet me një shkatërrim mbasse si nuk ka më fitore kur tek Allah subhanahu wa taala. Punët e zemrës janë thelbi i fitores e jerut. Çdo njeri prej tyre është një adhurim në vetë në vetvete, të cilin e kërkon Allahu për çdo besimtar dhe i ka bërë ato farz për besimtarët ato adhurime, që ata fitoj të fitojnë tek Allah mëdhoruar. Edhe një për i këtyre adhurimeve të zemës Që është një për adhurimeve më, më madhështore është frika për Allah Frika për Allah U të madhëruar Për i dënimit të ti Për para frika për i madhështisë ti Pasta i për i dënimit të ti Frika Për i logaris Për i ditët sërinjallis Për i gjendemit Për i dënimit varit Për i urës e siratit për humbjes në rrugën e vërtetë, të cila nëse njeriu humb për isaj shkon tokë në xhehenem. Të gjitha këto pjesë janë pjesë e frikës, të cilën duhet ta ketë njeriu në zemrën në e tij nëse dëshiron të jetë besimtar i vërtet. Fik frika për Allahun e madhëruar. Në të gjitha këto detaje që treguar është pjesë e pandashmë e besimit të muslimanit. Dhe është nga në adhurimën e madhështore, me ma an të së cilave njeriu afrohet tek Allahu i madhëruar. Madhia Allah i madhuruar i ka përshkuar në Kur'an besimtarët e vërtet dhe ka të reguar që ata kur përmëndët e mri Allahu të ta friksonë. I në mërmuminu në ledhine i dhe dhukirë Allahu, u e gjithet kulugu. Besimtarët e vërtet janë ata të cilet kur përmëndët Allahu atyru dridhe në zemët e tyre. Kur përmëndët Allahu dridhe në zemët e tyre, këta janë besimtarët e vërtetë i dhe shtu Allah subhanu wa ta'ale i ka lëfderuar besimtarë që kanë frikë Allah në Kur'an në shumë ajetë në shumë ajetë për treguar që besimit vërtetësha i besim i cili ka në thelbin e vetë frikën dhe Allah më dheruar dhe nuk ka mundësi që një person tjeti fituar të ka Allah nësa i nuk e ka këta adhurim madhështorë në zemër frikën për Allah më dheruar edhe e zemër e cila nuk ka në vetë vetë frikën nga Allah ajo shkatë Sa frikës, Dhe sa më e vogël ti përqindja e frikës, aq më afër shkatrimit është njeriu. Dhe sa më madhe ti kjo përqindje e frikë, aq më afër fitores është njeriu tek Allahu subhanahu wa ta taala. Allahu madhura ka përmendur fjalën frikë, të cilën ne e përkthejmë gjuhën shqipe në gjuhën tonë të varfër shqipe me frikë. Ka përmendur disa terma në gjuhën arabe. Përkthyer është fjala khawf. Përkthyer është fjala khashya. Fjala khawf do të thotë me gjuhën shqipe frikë. Kurse fjala xhashie është diçka më e ngushtë. Ka për qëllim frikën e cila është shoqëruar me respekt dhe madhërim ndaj Allahut subhanuhu teala. Është fjala wajl, është fjala wajl është tronditja dhe dritja e zemrës që i ndon njeriu nga frika Allahut subhanuhu teala. Është fjala elishfaq. Është fjala elishfaq tregon shqetësimin e, e, e madh që si ka njeriu nga frika për Allahut subhanuhu teala. Allah më dhurën ka të reguar në Kur'an për besimtarë të vërtet që ata thonë Inna kunna kablufi ehlina mushfetim ne ishën gjikurë në shtëpit tona freksuar Dhe nënësitësia tërë i që të hynë në gjënet është eh, që ata ishën në dhënja freksuar Dhe kjo të reguar që frika për Allah është në ardhurime më të mdhaja për derë sa kërë shkaku kërësorë ma nësitësili të kam fituar gjënetin Edhe përdesat apo mendonin që ky është shkaku pse hyn xhenetut, nëse i shfiton e frikësuar, atë kë tregon që ky është shkaku pse hyn xhenetut. Sepse ai që ka frikë Allahut, do lëgoj nga në gjërat e kryetyrës, dhe, dhe fiton. Kurse ai që nuk ka frikë Allahut, do lëgohet nga detyrat dhe, dhe krye gjërat dhe nuk fiton. Prandaj thejë fitosa të afrikën e Allahut subhanahu wa taala. Ather Frikën dhe allot madhruar është një prej adhurimeve më më vështore të cilat duhet të kjetë të besimtari në zemërën ti dhe përparën së dhe ti, nëse dëshiron të shpëtoj të kallonës për në ta. Felet të kshon nëse vë kshon, allot madhruar thotë, mos kini frikë njerëzë për më kini frikë mua. Felet të khafum a khafum i në kundë të muminim, mos i kini frikë ata për më kini frikë mua nëse jeni besimtarë e lidhë allohu besimin e besintarit me qëfar? me frikën dhe allohu dhe nëse ti për të ndonëse e besintar atër besintarit vërdet është aji që nuk ka frikë rjesat por ka frikë vetëm allohu suha në të ala atëhere kjo është tike e par që e frikën dhe allohu të shadhurim dhe është farz për shdo besintarit si kurse është farz për njeriun, namazi, zekati agjerimi dhe haqqipra atë ka mundësi për zekatën Sikur se këtojnë faze dhe dhe tyra, kështu është dhe frikën dhe Allah dhe tyra, ma di është dhe tyra me madhe, sepse të pejkësa i frikën, burëjnë të adhurime. Në mungesën e saj mungojnë ta. Dhe përderë se a frikën dhe Allah dhe qenë ka adhurim, dhe adhurim kështë ma dhe shtorë, Atëherë detyra e besimtarit është që ta udhërimtë ia dedikojë vetëm Allahut, të madhëruar dhe mos e dedikojë as kujt tjetër për vështirësi, as një krijese dhe as çdo gjë tjetër për Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse e dedikon dikujt tjetër, atëherë mirë për ta. Nëse e dedikon dikujt tjetër dhe, dhe i frikësohet dikujt tjetër për vetë Allahu mirë për ta. Mirë për ta kur në disa raste të cilot i përmendnim tani. Rasti i parë. Rast një parë është ne që quëtë frika e shetë Dhe frika e shetë është njëri u të friksohë një këriese Ashtu si shduhet të friksohë të Allahus Ka frikë prej idhujve Ka frikë prej satujave Ka frikë prej vendetë të mira Ka frikë prej gjindëve Edhe prej folxorëve Edhe prej magjistarëve Edhe atyre të cilët janë si, si këto që për nëndëm Frika prej këtyre që përmend edhe të ngjashme këto quhet frikëshje po, dhe frikë fshehtë. Sepse kjo lloj frikë i dedikohet vetëm Allahut mëkuruar. Ngaqë kjo quhet frikë në ntshrim. Kjo frikë i shtyn një luftëtar që ata në nështron të nështroni idhujve të tyre dhe t'i allojën ata. Edhe për këtë arsye besimtari duhet që të largohet prej asaj frikëse sepse duke e mbajtur këtë frikë në zemrën e tij, kjo do ta çojë thënë i luftarit. Edhe shembull për këtë kemi Samtuash. Po to që vetëm u vjen se ne jetojmë sot. Sot është një zonë më nga më sa ngjitohet, një zonë afër Krujës ose diku tjetër, që njerëzit kur kalojnë të afër, kur shkojnë me furgon ngrihen në këmbë. Nga Afrika, aty personi që ishte aty pranë, që ka të vendin e mirë në Thonza, që nuk është vendi i mirë, por është vendi i pistë, kanë frikë për epi për këtë asoj ngrihen këllë nëse dikush u ngrihet, do ngrihu se do të gjinë një keçë. Ky është shembull konkret i frikës së Shirkut. Kush e kaqollë frikë, ai let spalet 50 herë në ditë se nuk i bën dobi në masë. Let ta agjë Ramadan dhe, në në në djerë, dhe, dhe, dhe, dhe ta agjërmazajnë ditët e 30 të gushtit, 30 ditë në 30 ditë, el bëj durim uin ta ketë përpara mos e pi, se nuk i bën dobi as gjërimet e kohën e mbyllur. Si mo ta ketë gjithë pasurinë e dhunjasë, ta hapë zakat dhe ta japin s'ka për lol nuk i bën dobi në sa i ka frikë për diskutimin si të Prof. Sallahu si punë këtyr rasti treguam. Nëse ka frikë për pritorët e për babait, për asit e për, për tjetrën dhe për gjininën të tash, të gjitha këto janë frikshirku të cilat e nxjerrin njeri nga feja islame. Sepse frikash, adhurim që i takon vetëm Allahut më dhuruar dhe kush e dedikon atë dikujt tjetër, dhe ka frikë në shësi për dikujt tjetër, ai në të vërtetë ka bërë shok Allahut subhanetaual. Si ata njerëz që kanë frikë për varrën ose për disa vende që janë më të mira, do të mos e verë kam këtu thot. Të varë nuk dhe e të vëndër të shkama, po disa që i këmë vëndër si vëndër të mira. Mose reke, mose po e fërë kama të hedhit me të ratutje. Gjitë e prava të cilat i kanë shpikur gjindët ose ushtarët e gjindëve që njerëzit të madhërën atë që, që nuk duhet madhërruar edhe të harajnë Allah subhanu wa ta'ala edhe të gjitë e në shirkë dhe nuk leo që besimta e ti besoj e to nësa i dëshiron fitët e kambalë Allah sub Ka treguar vallë madhor për një për profetit i tij. Q populli i tij thotë: "Inna quli laa ta'rak ba'd aalihatina bisu". Q ai inyushhed Allah, u shehdo anni bari'u mimma tushrikun. Min duni feki duni xemir tuma latun dhirun. Këto Allahu madhëruar i thot populli i tij profetit, Hudit alayhi sallatu wassalam. I thot ne temi, por po më me, ne me mendojmë që ty po të kanë goditur idhujt tan me të keqën, prandaj e bër si çmendur i shmendri, thon. Prandaj na flet neve që ta llojme me Allahun, se kjo është menduri që flet ti. Edhe i thot Profeti Allahut alayhi salatu wassalam, un e bëj Allahun dëshmitar dhe ju bëj juve dëshmitar, që un jam i pa asë për asaj që ju i shoqëroni Allahut mëdhëruar. Prandaj meqë ju pretendoni që idhujt tuaj më godasen mua me të keqe, ja ku jam mblidhni gjithë kurthët tuaja që ju keni mundësi ti bëni në dyna, që të mbani mua keq, un vetëm i mbështetem te Allahu i dhëruar. Edhe suluni bëni çfarë do në këto mëje. Kjo është siç është e madhe. Kjo është siç është e madhe që i bëu profetit Allahu për të treguar atyre që frika e vërtet e ka me te Allahu jo idhujve. Edhe për të treguar atyre që këta idhujt tuaj nuk kanë doras dhe do frik, asvaret, as demë dhe as dobi. Për këtë arsye nuk bën pasur frikë, as varret, as idhjet, as ççi ççi mund të mira. Asë të shenje që vendosin njëzë e si, si dhe më thonë kukla e pakojëm dhe tashtë, nuk duhet i njën këtë frikë për tyre. Dhe asë nuk duhet i mbajën të se mund të bëjnë të gjahë, të zbëjnë të zjahë. Ato nuk më do të vetë në tyre e jo më të më të më bërë njërë i unë. Përnda i thotë, feki du një gjemija. Përnda i thurni, qëfar kur të është të do njën, thunë me letë u dhe unë. Pas ta i th Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala i ka treguar profetit dijt, na ka treguar edhe për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam që mushrikët e trembin ata dhe i thoshin ki frikë për yjtujve të ta. Fot Allahu subhanahu wa taala wa yukhawifunaka jo bil ladina min duni. Ata përpisin që të të frikësojnë ty me anë dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. A lejse Allahu bikahina abde? A nuk afton, Allah, i mjafton Allahu robi ti? Arë nuk i mjafton Allah subhanu wa ta'ala robit ta të ti Uaj u këhu i funë në kabilë ledhine më ndoni Kurse ata dhe të friksojnë ty me dikët jete për e që Allah të mjaftonë Dhe, dhe Allah me të vërdetë mbrojt i profetin e ti Në, në moment të më të vërghtirë kur ata dhe të të vrasin E dëshin të i bëjnë, të i bëjnë, të i bëjnë E dhe pësa ty u mbush që mendë dhe dukë që si më të të rrinë Në të që pretendonim, nuk pata që të të edhe në besimtar dhe vërtet ku Allah i madhur ka caktuar për të përndë njërin për e tyre vdekje ose vrasje ta dini se moskuitoni se ata kanë gjënë friksuar për e se vdekje dhe i thoshin o Allah në energohet dhe Allah u ahodhjet të si dënim për kundëzi ata besimtar të qirit e morën të vdekje dhe ose vrasjen ata e morën të gëzuar me kalensit madhe se e dinin që kështë këtore të këllau që i moskuitar nuk u bërë të në tëre asg Nuk e kishim frikë dheken Dhe nuk i të e mundot Ata maru, mo im, i dhaën fund Dhe dhe msa jetë, kurse të ka Allah Ata fitu për, për gjithmon E më tishme është A i personin cili ka frikë Dikët i të e përveçhë Allah Në gjerët e fshehta Si rasët që përmëndëm A i ka bërë shokë Allah Gjithashtu ka thënë Allah Fële të khafu më khafu një Mos i frikësoni atyre po më ofrisoni mua nëse jini besimtar. Fletësh o, kshou, e njëta gjë, mo ofrisoni tyre, po më ofrisoni vetëm mua. Kjo është, kjo frikë është një nga gradat më të lartë të adhurimit të cilën do ta ketë besimtari dhe duhet ta ketë patjetër nëse dëshiron të jetë prej njesuesve e sa let pretendos atë njesësimin. Vinë një ogu dhe thon, ne jemi njesusa. Është pretendon për të qertuar njesusën e gjithë Se më ndoim se i lutëria është rënë ti përseç të statujës, duke harruar që njësimi i vërtet është një gjë shumë të rrallë tek njerëzit, sepse shejtani ka nxjerr njerëzin nga tauhidi dhe ka çuar ta shifrë, me lloj të ndryshëm shifrën. Dhe njësimi i vërtet nuk është injeriu të largohet vetëm nga adhurimi i statujave, por të largohet nga çdo lloj injojtarie tjetër, dhe një prej tyre është kjo lloj lutërie të kesh frikë dikuti për Allah subhanahu wa taala. Në frikën e fshëhtësisë, në të fshëhtësisë të cilë e ndive të më allohë më dhëruar Edhe nuk e din kërjesat, nëse në të ti frikësojë është dikuj tjetër për e që allohët I ke bërë allohë të shak Lëjtjetër i frikës të ndaluar, e cila është për i mojëve të shirkë Por nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Dikuj tjetë për të cilit në më dhënë aji, në më dhënë normalisht mund këtë frikë shdo kush. Edhe kjëllu i frike e shty në të që të largohat në urdhe Allah dhe të kryu e të që këndaluë Allah s.f. Allah i më dhërën ka vendos të njëriju në të tyrë të tjetë që aji mund këtë frikë edhe ka asë nuk ka frikë. Edhe kjëllu i frike e s'provë që ka hedhë Allah zemët e njërëzë. Por nëse kjo frikë naturalë e nëzhen njëriju n në shehjetër goan në detyrën që ka vendosur Allahu, edhe të kryej gjynafin që e ka ndaluar Allahu, atëherë ky i është friksuar njerëzve si Allahu subhanetauala, edhe e ka bërë ata ortak me Allahun frik. Edhe ky lëshirku është shirki vogël që nuk e nxjerr njeri nga feja, por kur themi shirki vogël nuk do të thotë që është gjynaf i vogël. Shirku i vogël është gjynaf i më i madh i cili nuk e nxjerr njeri nga feja, por është gjynaf i vërtet që mund të gësojë në fytyrën e vdeut. Shirku i vogël Edhe, për dhe shirku, për këtë dëshirku dhe rasi, ka Allah, të të tët, nasu, Allah, për këtë rast i transpytur Allahu subhanahu wa taala i the cilë thet ellezina qala lahumu nnas inna nnase qad jamuu lakum faqshawni tribon Allahu me simtarte vërtet për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam gjithë profetit sallallahu alaihi wasallam kur erdhën aty njerëz e u dhan u dhan njerëzit janë mbëve kundër jush prandaj friksoni për ytyre sprova për Allah friksoni për ytyre erdhën Iko bu Sufiani më ushtreti nga nga lufta e Uhudit, e dërgoi një person ta shkoi mua, thoi Muhamedi që ne do të vjejmë por si do të shkatërrojmë Medinën. Sprova Allahu Subhanehu, që shikoi Allahu kush ka frikë vetëm Allahu dhe kush ka frikë krijesës. Dono thën, do sporovahemi ne o besimtar, te çështja e frikës, a do kemi frik vetëm Allahun apo do kemi frikë edhe krijesave do ta barazojmë frikën e krijesave me frikën e Allahu Subhanehu Teala. Por ajo më duha të treguoj që besimtari të vërtet në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam e përballon të spor me suksesi më të madh. Fa z de um imana u qalu hasbunallahu weli'na. Wa Këto kjo lloj kërçanimi që jeni në Abu Sufyan dhe në ushtrinë e tij, ata e priten me rritje i imanit, aty ju shtuaj imanit dhe than hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ka drejtuar dieta çka fjalë hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ata Ibrahim alayhi salatu wa salam ku homzi dhe pa Muhamedi sallallahu alejhi wasallam shpërteti kur i thanë që njerëzë mbledhën kundër jush për t'u vrarë Hasbunallahu wa ni'mal wakeel na mjafton me Allahu dhe ish më i miri mbështetës dhe me të vërtetë Allahu është më i miri mbështetës dhe kthej kemi provuar edhe vetë Allahu është më i miri mbështetës i cili kur njeriu mbështetet tek ai nuk e lë të mbart kur do ta sprovoj siç ka sprovuar për veten e tij do frikësohet njeriu Por kjo frik nuk e ndallonë dhe të të zvëtë urdhin e lot edhe atere ishtë këtë i të tari. Pasë të thëtë Allah subhanu ta'ala Inna madhali këmë shëjtanu e khawefu e ulijae. Ky e shëjtani i në cili ju frikson juve për i mi migjëve të ti. Dhe më dhëllë, të jelë pikse e frik e vindavjen nga shëjtani i cili i futë frik, besimtare në zërë friksonu dhe për i migjëve të mi, mi shëjtani por besimtarit nuk duhet të ketë frikë as nga tjetri përveç Allahu subhanahu wa taala fela tahafu wa khafuni muesiful sunnetur pomu selimuat kadhlibul khaym nje prej helëve të armikut të Allahut tash ai frikëson besimtarët prej miqve të tij që ka besimtar mos i luftojnë miq të shejtanit që mos i urdhënojnë nëpër të mira mos i ndalojnë nga të këqijat dhe Allahu subhanahu wa taala ka treguar që ky kurth që kurthi i shejtanit tash ai frikëson ata por sa me i forë të jetë imani i, i besimtajt, ashme e dobo të shkë frikë në zemrë të ti. Edhe sa me i dobo të ti imani i, i, i besimtajt, ashme e forë të shkë frikë në zemrë të ti. Shtu që aji person, i cili largohet nga urdhira Allah subhanu taala, përshka të frikës kërjesone, aji kërën në shikë, i ka bërë shokë Allah subhanu taala, edhe pse kjo shikë nuk të nxenë në feja. Por kjo është në gjënave më të bëdhajt, Sepse i ka barëzuar frikën për e kryesave Me adhurimin më të madhe Allah Që është frikë për Allah ala, Edhe me të vërtet që kjo është një zullu Kjo është një zullu Kjo është një padresie madhe që bën njerë vetës ti Edhe bën dhe i zotet ti Kura i barëzuar kryesat me kryosin O minë nësi me i abudullahi A la harf Ka për njerëzë të cilë të adhurin Allah Në të të të të të të të të të të të të të të t Ojne po sabutu fitratu inqalaba ala wajhi khasratu dunyaw wal akhira. Dalika huwa al khusran al mubin. Ne subieda ndonjë mirë, ata qëndrojnë. Dhe nëse u bije ndonjë e keqë, ata kthehen mbrapa edhe humbasin dynjën vëhëretin. Shembulli i turqis është, është si shembulli i personit i cili hyn në autobus dhe rri mute porta autobusit. Dhe thot, po çes autobusi hesën në shkolnë destinacion unë në autobusit. Dhe nëse autobusi rzohet, un i hidhen direkt çfarë doin Allahu të mban. Nga që nuk kanë siguri për Allahun subhanuhu te ala, për këtë arsye ata kanë frikë se mos rruga Allahut i çon në ndonjë humbje, rruga Allahut ata kanë frikë mos çon në humbje. Dhe nuk kanë sigurin për këtë arsye ata adhurojnë Allahun në çdo formë dhe nuk kanë frikë të vërtet për Allahun, por kanë frikë për krijesat e Allahut se mendojnë që autobusi i besimtarëve që i çon dissentën mund të jetë mend nga kurthe e mos besimtarëve. Prandaj adhurojnë Allahun sec. Nëse nuk ka frikë versus për Allah, por ka frikë të mund të frikë për Allah të shoqëruar me frikë për krijesave. Edhe përfundimi ti është shumë i keq tek Allah subhanahu wa taala. Lutja Allahun e madhëruar që të na ruaj prej çdo lëshjeje po. Trashetuar nga Ishaq ibn Abdullah. Sa e shkruan Muawis radhiyallahu anhu. E kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi dhe selamu se ka thënë: Kush kërkon kanëjsinë e Allahut në zemrimin e njerëzve? do kënaqet prej tij Allahu edhe do kënaqen prej tij njerzit. Dhe kush kërkon kënaqësinë e njerëzve në zemrimin e Allahut do zemrohet prej tij Allahu dhe do zemrohen prej tij njerzit. Domethën oh vëzër, ai personi i cili ka frikë Allahut dhe nuk ka frikë prej krijesave dhe nuk shqetësohet fare për këtyre, do ta bëj Allahu më dhuar që do e largoj frikën, frikën nga zemra tëpër krijesave fare. Ai s'do të i duhet krijesave si miza. Do t'i duke kërësët e mjisa, do t'i duke në tortua dhe kërëcenime në të, të gjithë, do t'i duke në së kur jam plurë, si që shëtës dhe shikurë të më temije, kërë i thomë, a nuk e frikë për tyre, prej sa sprova që për të bëjnë? Dhe, dhe, është të sprova ime, sprova që më bëjnë këta mua, a, si e si përënë kësa e mori i penë, dhe frikë u shonë. Pfff, Qështë të sprova i tërë? pre njëtë, pre tjetër dhe pagutë për pagutën e pagutës për për bishtarë pagutën për munafiqën pagutën e mëradh. Ka frikë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk shetsohet. Alladhin yublighuna risalati llahi wa yakhshuna wa la yakhshuna ahadan illa Allah. Ata të cilët e transmetojnë shpallin e Allahut dhe i frikësojnë Allahut dhe nuk kanë frik as kënd tjetër për Allahu subhanahu wa taala. Soajeti ka sbyty Allahu për profetin e tij sallallahu alajhi wasallam për ti treguar që besimtari vërtet nuk do të ketë frikë pokresa, tregojë të vërtetën. I theu Allah, Allahu profetit e sallallahu alajhi wasallam: "Utqillahe wa tukhifi fi nafsika ma Allahu mubdih wa taqshana nasu wallahu ahqan taqshah." Do të kifrik Allah. Allahu profetit, "Ki frik Allahu." Ti fsheh zemrën tënde atë që Allahu do të shfaqë. Edhe ti ke frikë për njerëzve, po Allahu mëriton më shumë që ti të ketë frikë ota isha rellallahu siku profeta sallallahu alaihi wasallam të fshihet do doja jetë në Kur'an dikush e fshehur këtë jetë do të fshihet fshehur këtë ish qortim për ta e pastaj allahu lavdur besimtarëve vërtetë më brapa këtyre jetë në sura Ahzab dhe thot ata besimtarë të vërtetë janë ata që transmetojnë vërtetën nuk e fshehin ata kanë frikë vetëm pa mohon nuk kanë frikë krijesat këtë janë besimtarë të vërtetë do të kundërt ai që e fsheh vërtetën janë ata të cilët janë shejtan mëmeci me Ose shetare të shenë përte edhe të regonë kotën Edhe vendit të rësht me ushtarë të iblisit Tregon që vëllëse më temi e thot Tregon breth dhe hadithit a ishën si përmëndëm Thot kjo është nga, nga gjërët më të bukra, më të kuptimët më të mirët të fejt islam Thot sepse Kushe këna që Allahun dhe zemën kryesët A i thot i është frikësuar Allahut dhe dhe ky person që e fikson Allahu ky është rob i devotshëm dhe ky që është rob i devotshëm këtë do ta marrë Allahu në mbrojtjen e tij o me yetteqilla jalu makhraja kushif sawt Allahu do ti bëj Allahu rubdalie a leys Allahu bikafina abde a nuk i mjafton Allahu robit tim a nuk i mjafton Allahu robit tim pash Allahu Allahu i mjafton robit tim i cili frikësohet Allahut dhe tregohet i devoshën do largohen në gjynadhënë këndët e tyre dhe ai do ta do t'i bëjë atë rrugë gale do t'i bëj zgjidhje sikur qiet të tokat palosen me njëri tjetrën dhe mos ketë vend vetëm se për të futur një gjilpër që këtu do t'i bëj Allahu rrugë dalë besimtarët vërtet. Ky është besimi jo dhe mendimi jo për Zotin tonë vëllazë. Ëmbë tijita takimi jonë është te Allahu subhanahu wa taala. Na ka sillë këtë dynja për na sprovuar. Qi këtë zemër, a do t'ia drejtojmë tonë Allahut me frikë? Apo do të tërëtojmë të disa kryesave të poshtë të të cile nuk janë më në më nëse sa ne Sa do ka rikën dhe e të kene të anë këtë duja Të gjithë të anë në kryesa Edhe këtë shpirt, edhe këtë tru A eftë i jote e poshë e allohë që ta ka dhuruar të në të amere të kur të doj Kudoj që ti të, të jo, ndash mluf, ndash, ndash shpinder, kudoj që ti esh A i do të amari i dit Me vujtje pa vujtje e di allohë sësi Mundo të të hedhë në shtrat Nëvojë së mundit, cilës ti mund vosh, mund të tortuar që mund të bojë gjithë botëja rreth te qark. E kush të ngon për Allahut? E kush të ngon për Allahut? Askush. Por për krisën kush të ngon? Të ngon Allahu subhanahu teala. Pandeu mëzer. Ta drejtojmë zemrën tonë nga Allahu subhanahu teala. Ta pastrojmë të për çdo gjunafi, të lërgojmë në nga çdo gjunaf dhe të frikësohemi të Allahut ose duke frikësuar vetëm atë, kjo është fitore e vërtetë e njeriu. Për ndryshe, për ndryshe gjehlemin njefton shdo kujt Edhe kujt nuk i bëjt dobi kështillot e Koranit Kështillot e Sunetit Kështillot e njerëzët mire A të herë ati bënd dobi gjehlemin Lusim Allah në madhurur në rrë njëzërë gjehlemit Alhamdullahu salatu, salatu salamu në rasulillahu ala ali Alhamdullahu salatu salamu në rasulillahu ala ali Alhamdullahu ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala al Frika është një sensi që e ka vendosur Allahu Subhanuhu Taala në zemrën e njeriu për ta sprovuar njëri. Po dojë Allahu më dhëruar, e kishte krijuar njeriu që ai mos ketë frikë para as kujt. Por Allahu Subhanuhu Taala për ta sprovuar ka bërë të tillë që ta shikojë njeriu. Këtë frikujtë, kujdes, kujdes drejtoi. A do ai drejtohet vetëm Allahut apo do i bëj shok Allahut në të do ta shoqëroj Allahun me disa krijesa, të cilat janë të dobta. Frika në orijin vet e vetë është naturë, e naturë normale të cime ka kryua lotë të njëriu. Kështu që njëriu në orijin e ti nuk qërtohë nësa i ka frikë. Prej një krijese të cime shikon për para ti, se që është luani, se që është tigri, ose qeni, ose i person që ka të rrituar armën, nuk është këtu problemi. Por problemi e shë nëse këj person, kjo loj frike prej krijese e shtun që të largohë një urdhë të allohës përnatalë dhe besimtari të vërtet kishin frikë vetëm Allahun e mëdhëruar, edhe mposhtnin këtij lloj frikën të natyrshme prej krijesave, edhe pse kjo mund të lindë në fillim. Ka treguar Allahu subhanahu taala për Musa alayhi salatu wassalam dhe ka thënë për të: Fa khara jinha khaifun yataraqqab. Musa alayhi salatu wassalam i fán, erdhën njerëz dhe i tha që faraoni me parinë e tij duan të të vrasin. Edhe Musa doli nga Egjipti doli dhon me duke ikur me të shpejt i friksuar fa xharaxa minha khaif fadallon doli prej egjiptit i friksuar edhe deri në këtë moment kjo frikë nuk është ndaluar momenti ndaluar vjen kur njeriu shkel kufitin Allahu për shkak të kësaj frikë këtu është problemi i njerit gjithashtu Allah i madhur ka treguar ka treguar për besimtarët e vërtet që ata janë sprovuar edhe sprova ekziston kur njeriu ka një frikë por kjo frikë nuk e bën atë dhe të zbabsen në vërtetë. Po e bën atë më të qëndrushëm të vërtetën dhe atë e largon Allahu subhaneh ve teala frikë e dhe ngelet në të vërtetë pastaj frikë vetëm për Allahu subhaneh ve teala, ajo që posudon zemrën e njeriut. Ka treguar Allahu subhaneh ve teala thotë në Kur'an: "Ya ayyuhalline namurzukuru ni'matallahi aleikum idh ja'atkum junudun farsamun alihi rihha w junudun lam tarawha w kana Allahu la ta'maluna basira." O ishni me suaj. Kujtoni mjësi në Allahu që u ka për juve Kur ju erdhen juve disa ushtri Ushtri të ahzabit që e rrëthon Më di nga qida antë Dhe Allahu dërgujë E ture erë dhe ushtri që nuk e pat Dhe Allahu shikusisht dhe gje Idhja uku minfokikon Kujtoni kur ata ju erdhen juve Në lartë, u mintahtikum min U mintahtikum U mintahtikum min uh, Idhja uku minfokikon U mintahtikum, u mintahtikum O idhja uku minfokikon, u mintahtikum O idhja uku minfokikon, u mintahtikum dhe kur debijuan shikimit tuaj nga Afrika, wa belegatil kulubu në hanajin, edhe mbritën zëma dhe në kytë nga Afrika, wa të dhununa billahi dhununa, dhe atër ju me ndonit të Allahum, unë disa përbizimna, me ndonit me ndimit të fje që Allahus të ndimohi. Hunani këpëtuli e lëmu'minun, o zdu zilu zizane shahidane. Atyrës përfuan, besim ta radhohu, tronditan me një tronditit e mave, që të shikoj Allahum në fund të pare, Cushdo do ta kalojë këto provave, do ta kalojnë vetëm ata të cilët frikën ndaj Allahut e kanë më të madhe se pse frikën ndaj krijesave, atë frikë të cilën e ka krijuar Allahu si provë për zemrat e njerëzve. Shejë si provë. Shogët e Profetit sallallahu alajhi wasallam, bezi i parë më i mirë, u frikësuan dhe u sforuan drejt të lloj pikës ose u botomet. Kurse sot askush po na bën të mendojmë, sot njerëzit e frikësohen prej arritjes, frikësohen për dynjasë. Për i pasuris Po të i thua është do një për të gjusë më lafi Pra gjusë më lafi e është gati të lej Tre qëreku në fësë ti Edhe qëreku në të jetë të të lejë nesë Si që ka thëmë profetis s.a.s. Do vini një kohë që do këdhije Do u besimtarë do ngërës e qafie E shetë fënë e ti për pak dynja Për pak dynja e shetë fënë e ti Në më dhënë sot nuk kje nuk, nuk është sprova Sprova e frikë, sot, kur besimtarët e vërtet duronin atë në sporë, në hallë, në urinë, në frikë marrë, kurse nezo nuk po durojnë dot. Të... Pse? Të gaćet. Salavat. Salavat jemi ne për besimin e vërtetë. A mëndoni oh vëllezër ne këto lloj besimi që kemi ne do ta ndrejmë Fenisama? Po sikur shoku të profetit sallallahu alaihi wasallam kur e titishin çu si ne. A mëndoni se Krishti nuk mbrinjet deri sot në qollon ton tek ne? A mëndoni thëje ta dini që nuk tekshëm lutur kur. Për nda kjo të rgonë përgjësine ma dhe që ne kemi të gjithë. Pa ashe Allah është njëri për e nëshë, që i të gjëmë të fjarë, dhe ata që nuk i djëm, të gjëmë, kemi përgjësit e ka Allah më dhëruar dhe dhe dhe të trashëgoni të fete pasasit tuaj dhe ata që ju rëthën. Dhe atë fe që dhe trashëgoni jo, atë të do marë në ta. Nëse kemi dhe trashëgoni fete gjëmëtuar, në cilë nuk ka frikë për Allahot, po ka dhe të më Dhe do të të mallkoj ju vetë në gjykimin përpara Allahut subhanuhu te aladh tonë vakta ishim baballat tan të thinim në musoline mos kemi frikë ty dhe të shkemi rāmën vetë dhe na mësonin që të shkemi rāmën dhe nuk ka problem do të nëosh pak, pak ditë do shpotos tek Allah subhanuhu te aladh tamo ta se i shtosh te Allahu për shifutit dhe alike bi annum khawlan tentam sanana wa inna illa yaum ma'dudat shifutë të shkeni ku fit Allah sepse ata foshin ne ka për të kapur zjarri vetëm se pak ditë wallahi U sigo po e dizoj në fytyrën e shumicës, edhe shumë njerëzve, sy ku po e dizojm fytyrën e tyre që ata e zon tonë fjalën tonë shumë kollazët vekalojnë tek Allahu. Shumë kollazët e kalojnë, ngaqëse s'e kanë frikë Allahun. Edhe ta dini, ai që s'e ka frikë Allahun, atë do ta fiksojë Allahu për kësave. Tregoj ti një personel të thoshte, kush e ka frikë Allahun? Kush e ka futur në zemrën e tij frikën e Allahut? Do ti friksojë Allahu të gjithë dhe kësot për ti. Shikoni besimtarët më të vërtetë Në dyndja e atar ka e kafrit, besimtarë të vërtetë. Një dyndja e atar e kafrit, kur flet ulet e ngrit bursa. Logjik. Kur janë ata personat të cilët pretendojnë se janë besimtarë, por kanë frikë për gjithëën, kur flet ai, nuk ulet, nuk ule në ngrit as imiz. Nuk ulet, nuk ngrit as imiz në dyndja. Prandaj ta krahasoj besimtarin veten me atë që është, është afër mizave apo afër besimtarit të vërtetë që ta di dhe vendin e tij ku e ka tek Allahu, anxhjet apo në xhennet në zgjelli sepse raporti është katastrofal 1990 kudo çkoj le shumisën, po të shkoj më shumë se potesë shumiza nuk ka për të bërë të dobi tek Allahu subhanahu wa taala shumiza nuk ka për bërë të bërë të dobi tek Allahu i mëdhuruar ajo që do i bëj të dobi vetëm punët e të mira të cilat bazohen tek pastërtia e shpirtit që origjina e vet e ka të frikën me Allahu ai që ka frikën Allahut ai është i çhatruar ai që ka, ka frikën Allahut është i fituar kulli menhaum makam rabbi jannatal ai që ka frikë zotin e tij ka Dy e ka loj loj në të gjithë nimetat e kësaj mëdhruar, qysh sallallahu më dhuroi nda bëj për besimtarin e vërtet që ka frikë Allahut shumë të, të madhe.